Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmahin. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabb, ishraf lii caddri, wesir lii amri, wahulul gundam lii sani, yafkahu kauli. Inu riyu illa al islah, mastatagt. Wama tufiqi illa billah, alaihi tawakkal tu, ilaihi unib. Sataqallahu nadin. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, sya pada pagi ini. Seperti biasa, kita akan meneruskan pengajian dalam kitab yang baru ni. Saya tak pasti kita mula ke belum. Dah mula dah? Ha? Muka depan ni? Uh, <coughs> Dekat mana orang tahu? Tak nampak. Ha? Muka soal pertama ni? Muka kedua? Muka soal empat lah. Muka soal empat lah. Muka soal empat. Kita ambil daripada kalimah la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa taala akan kandil. Kandil ni bagi tahu kat tuan-tuan. Yang ni Arab panggil lambah. Lambatun ni lampu ni. Ada lampu dia panggil fanus, macam lampu kaca ada tu. Kaca ada, minyak bawah tu kan. Atau Arab panggil fanus. Kandil ni lampu yang gantung. Kandil. Kandil juga dengan makna suraya. Lampu juga suraya. Dalam Quran ada kata-kata suraya. Suraya tu makna lampu. Cahaya. Maksud di sini. Kemudian dijadikan oleh Allah SWT. Dan SWT daripada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Akan kandil. Daripada aqq. Akhid ni makna kata batu yang berwarna merah. Uh, batu delima lah kita kata. Dilihat orang akan zahirnya. Makna kata batu delima ni orang boleh nampak di dalam. Tapi kalau batu biasa, akik ni, akik yaman ni orang tak boleh tengok batu biasa tu. batu Macam batu kot jalan pun tak boleh tengok juga. Betul dah? Nak tengok apa dalam tak boleh. Tapi kalau batu delima ni, dia cahaya dia merah. Dia boleh tengok sampai di belah sana. Aa, Makna kata, Allah jadikan kandil tu berwarna kandil daripada akik yang warna merah dan dilihat orang akan zahirnya itu daripada batinnya. Kemudian dijadikan rupa Muhammad itu seperti rupanya. Jadi Allah beri gambaran Nabi Muhammad SAW. Rupa gambaran ataupun rupa awal Nabi Muhammad itu. Sebelum Allah jadikan Rasulullah lagi. Gambaran ha, dalam bentuk Rasulullah SAW, tetapi yang ini hanya dilihat oleh para-para malaikat saja. <coughs> Jadi dijadikan rupa Muhammad itu seperti rupanya yang di dalam dunia ni. Mana sebelum Allah lahirkan Nabi daripada perut mak dia tu, Allah bagi dah bayangan kepada malaikat ni mengatakan insan yang terakhir yang aku nak buat yang nama Rasul aku ni Muhammad ni, ni bayang dah nampak tak, haikal dia tu orangnya, Nabi tak lahir lagi tapi buat siap bubuh dalam kaca bubuh dalam akik, dalam batu permata yang amat berharga yang diletakkan dan ditayangkan kepada para-para malaikat supaya malaikat tahu <tuh> kemudian dihantarkan akan dia di dalam kandil, kemudian Allah letakkan dalam lampu tadi ni, lampu, lampu, lampu cahaya tadi ni Maka berdirilah ia dalam kandil itu. Seperti dirinya dalam sembahyang. Sebab tu kitab ni orang tamantun jadi perbahasan minggu lepas. Tak mahu percaya. Tak boleh. Akhirnya, mereka panggil nah. anak. Mereka tetap tak tahu Kata mereka nak kenal anak malam tu. Satu. Masjid tu beratus orang. Masjid takwa ini paling kurang tiga ratus lelaki orang pula tansri tansri semua. Kaya-kaya je dia tak bersalam dengan orang ni. <tuh> Tapi Anas sabar juga nabi pi dah sabak. kita pun tak tahu sampai imam bagi tahu. Ustaz orang tak percaya kitab ni. Orang sini beriuh pasal kita. Apa itu jangan nak buat. Ustaz terus jugalah. Imam sendiri tu kepalanya. Tapi dia main tikam kat belakang. Lepas panggil Profesor Abdul Hai. Tak terima anugerah. Panggil Abdul Hai mari. Dengan tujuan nak pergi. Anda pergi naik. Anda beritahu lah. Tujuan saya malam ni saya tak mau mengajak kitab ni. Sebab tuan-tuan tak percaya. Kalau semua tuan-tuan percaya, saya mengajak. Tapi sebelum tuan-tuan tak percaya tu, saya nak syarah kat tuan-tuan dulu. Punca dia kerana kalimah Nur. Kalimah Nur Muhammad tu mereka tak boleh terima. Mereka jumpa Profesor Abdul Hai. Abdul Hai ni memanglah dia ni tak ketawa aku benar. Dia orang alim dalam bidang agama tapi jenis ambil usain gitulah. <tuh> Duduk macam orang tak mengaji juga mah. Tapi dia di masjid tu dia orang pau pau super pawalah. Setiap pagi dia mengajak tafsir 20 minit. Anak saya cerahlah. Anak Abu buat tak nampaklah Abdul Hai tu. Profesor Hai ni tualah dekat 70 ada lah, umur, 60 70 ke 30lah. Anak berbuat tak nampak dia tu anak luar nak tengok dia nak takleh bercakap. Buat tak penang dia. Cakap-cakap sampai satu jam. Anda kata kalau dengan kalimah Tuan Nur ni tuan-tuan tak mau kitab ni, kita buang Nur. Apa salahnya? Tidak. Kalau tuan-tuan tak nak kitab ni kerana Nur je, kita buang Nur. Sejurah? Kalau tuan-tuan tak mau kepada kitab ni, saya tak tanya tuan-tuan alasan apa. Tuan-tuan boleh karang kitab macam kitab ni? Keikhlasan ulama dahulu kita tak tahu. Orang-orang yang sekarang kitab hari ini karena tujuan. nak profesor, nak dapat anugerah. Kebetulan dia dapat anugerah itu. RM50,000. Dia gustan di belakang. Sengak pergi balik, balik terus. Sepatah tak bercakap. Dia bawa Lepas tu lah. Baru Ana terasa bersalam dengan orang tamantun. Padahal Ana dok mengajak lama daripada jenis tak bersalam. Lepas tu pakat mari berhimpun ke Ana Ustaz. Kita teruskanlah barulah depa bersalam dengan ana. Puncanya kerana tak boleh terima kalimah nur. Padahal dalam kitab ni banyak lagi benar yang boleh diterima, betul tak? Kalimah Allah, kalimah Muhammad, kalimah semua malaikat semua ada dalam kitab ni, tapi depa tak terima nur, depa tak mau kitab ni. Weh, teman tu berat. Orang kaya rupanya, orang kaya rupanya. Berat, berat juga. Sebab dia ada, dia rasa dia kaya. Iyalah, mari pun dengu Mari naik. Cuma tak bawa Ferrari je. Ya. Bersia bunyi kuat. Kalau kata Mercedes tu apa tak bawa. Orang kaya lah betul tak? Seorang-seorang tu income berjuta juta setahun. Jadi nak heran apa kita ustaz cabut ni. Anda kata apa? Kalau kerana duit tuan-tuan saya tak mari taman tu ni. Tuan-tuan nak -tuan, heran ingat-ingat saya. Mega. Kita pun angin ada. Kalau kata duit tuan-tuan 150 ni, saya tak teringin pun. Saya apa ada duit? Kalau setakat 150, saya mengajak. Ni. Kerana tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak mempersandar saya, jangan main. Saya bukan jenis mengalah dengan orang. Entah, merempit-magi pula. Lah. Ustaz kenamai kat. Nanti lah, ya, anak jadang nak balik. Belum sampai giliran anak dah panggil dah. Nanti dah dulu. Susah mengajak orang kaya ni. Ha, tapi depa nak ana mengajar juga. Depa tak leh terima sebab cerita kandil apa ni Pada tak mula lagi. Baru intro aja baru. Kitab dah beli dah 50 buah. Bukan ana yang beli, dia orang pergi cari kitab tu. Pergi beli nak mengaji kitab ni. Padahal tu ada 5 6 orang dalam ramai-ramai 100 -ramai ni. Depa ni tak mau. Apabila tak mau dia puak wahabi ni, dia pergi jumpa Abdul Ha'i. Abdul Ha'i pun nak tunjuk ego dia, tak kira. Sengap gitu. Lah. <coughs> dia apa tak boleh cakap pun. Sebab tu kalau kita kita tengok dalam kitab ni, memang kalau fikir pada akal, tak boleh. Tapi kita tak boleh fikir dengan akal kita. Kita hanya melihat apa yang ditulis dalam ni. Mutiara yang duduk dalam ni. Maka berdirilah Nabi SAW itu dalam bentuk nurnya, dalam kandil itu seperti berdirinya dalam sembahyang. Kemudian berkelilinglah segala arwah anbiya, seluruh roh-roh nabi ini berkeliling dan apa nama apa nama lain, layannya. Lainnya. Nah, ha? lain itu. Pada keliling kandir nur Muhammad alaihi salatu. Maka mengucap tasbihlah mereka itu dan mengucap tahlillah Mengucap tahlil ni bukan makna kata kita buat. Tahlil yang ni dia pun tak boleh terima. Tahlil ni makna dia Alhamdulillah. Tasbih ni makna Subhanallah. Macam mengucap takbir tu makna Allahu Akbar. Betul tak? Bukan pada pergi buat zikir atau tu. Ha, jadi, benda-benda macam ni yang menyebabkan. Dia tulis kalimah tahlil. Kalimah apa nama mengucap tasbih. Jadi, roh-roh ambiya-ambiya ni. Allah perintah hampa pusing Muhammad. Sebab Muhammad ni, Nabi Muhammad SAW ni ibarat bulan dan bintang berkeliling dengan Nabi-Nabi. Sebab itu syafaat Nabi Muhammad saja yang boleh memberi syafaat kepada umat lain. Manakala syafaat Nabi Ibrahim hanya umat dia saja. Nabi Isa pada umat Nabi Isa saja. Nabi Musa pada umat Nabi Musa. Nabi Nuh pada umat Nabi Nuh. Itu ulul azmi minal rasul yang panggil Ulul Azmi Minar, yang lima orang. Rasul-rasul lain tak boleh berbagi syafaat. Sebab itu ada kitab mengatakan, apabila umat manusia di akhir di akhirat, apabila mereka memerlukan syafaat, mereka akan pergi menghadap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tolak. Aku hanya boleh memberi syafaat pada umat aku. Yang beriman dengan aku saya, berapa orang beriman dengan Nabi Ibrahim berapa orang umat Nabi Ibrahim yang beriman Nabi Ibrahim, seorang tak ada termasuk ayah dia nampak tak kalau ada pun, Nabi Ismail lah dengan istrinya kalau ada pun, anak Nabi Ibrahim lah Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq lah lah dan isteri-isteri lain daripada itu tak ada jadi kesemua ni Nabi Nabi Ismail Nabi Rasul, Nabi Izhak, Nabi dan Rasul apa perlu syafaat lagi? Betul tak? Isteri Rasul sudah tentulah mendapat syafaat daripada apa nama, diletakkan oleh Allah dalam syurga. Ni, makhluk-makhluk lain ni, manusia lain. Nabi Ibrahim tolak. Nabi Ibrahim kata, pergilah jumpa Nabi Musa. Musa tu, gelaran dia Kalimullah. Nabi Musa kata, aku tak mampu. Akhirnya pergilah kepada Nabi Isa. Mula daripada Nabi Noh, pergi Nabi Ibrahim, pergi Nabi Musa dan pergi Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa kata pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Muhammad ini Habibullah, kekasih Allah. Kekasih mana tidak mendengar kekasihnya. Nampak tak? Sebab itu disebut mengatakan seluruh roh-roh nabi-nabi dan rasul-rasul ni keliling roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mana dalam berada dalam kandil tersebut dan apa yang mereka lakukan mengucap tasbih dan mereka mengucap Alhamdulillah atas selama mana? seratus ribu tahun kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan tiap-tiap roh itu hendak melihat, menilik oleh mereka itu kepadanya maka meniliklah mereka itu kepadanya Roh-roh tadi ni minta. Kerana mereka nak tengok juga roh Nabi Muhammad ini. Nur Nabi Muhammad ini. Maka Allah benarkan. Tengok apa, -apa. Sebab. Nabi akhir zaman dahkah? Nabi akhir zaman berapa juta tahun Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam tu. Jadi sebelum Allah mencipta Nabi Adam, Allah letak dah Nur Muhammad. Jadi Nabi Adam tengok Nur Muhammad. Tengok. Uh, tahu Nabi Muhammad Semua-semua Nabi Tetapi mereka tak akan bertemu di dunia Dunia tak akan bertemu Mereka bertemu di alam ruh Sebelum Allah cipta para-para ambia Termasuklah Nabi Adam AS Allah tak cipta lagi Tapi Allah buat dah Nur Muhammad ni 2000 tahun Tetapi para-para malaikat sudah dicipta Allah buat malaikat Itu buat Nur Muhammad Lepas itu, nur-nur yang lain tu, cahaya roh-roh Nabi-Nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, semuanya sudah dibuat. Di, di, di, di, di, di, di, di Akhirnya, memperkenalkan kerana mereka ingin melihat. Macam kita lah, kita kata, kita ni boleh tengok adik bongsu kita sebab kita sempat tengok. Adik bongsu kita tu lahir sewaktu kita ada. Cuba dia lahir selepas kita mati, tak tak? kita mati dulu tiba-tiba ada adik burungsu. Salah kita mati umur 15 tahun. Mati umur 15 tahun. Selepas umur 16 tahun, selepas kita mati setahun, adik burungsu pun mari. Saya tak leh tengoklah. Tetapi Allah rizah kepada anbiya' para-para anbiya' ni supaya hangpa tengok dulu. Ni. Nabi akhir zaman, rasul akhir zaman ni sayyidul mursalin, pengulu bagi nabi-nabi ni, aku buat tahu lah. Pengulu bagi rasul-rasul. Tengok roh dia dalam bentuk Muhammad yang ada di dunia yang Allah utuh di dunia tetapi duduk dalam satu tempat yang di reserve diletak khas maka setengah daripada mereka itu orang yang melihat ialah akan kepalanya setengah daripada roh-roh ambiya ni tengok kepala Nabi ni. kepala Nabi dalam bentuk Haikal Muhammad SAW mereka tak boleh pegang mereka tak boleh bercakap mereka tak boleh tuntuh mereka tak boleh tanya tak tak boleh apa sebab nabi berada dalam kandil dalam kaca <coughs> tengok macam kita tengok air ni jawab kena kan bila sentuh pun tak boleh tak boleh buat apa nak minum pun tak boleh tu tepi ni maka jadilah ia khalifah dan sultan antara segala makhluk roh-roh yang melihat kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk roh kepala dalam bentuk roh Makna kata dalam alam roh lah, makna kata Nabi tak duduk lagi di dunia, tu, dia panggil alam roh lah tu, Maka mereka itu, Allah jadikan mereka adalah amir, apa nama, sultan antara segala makhluk. Sultan. Makna kata mereka dijadikan di kalangan yang mempunyai kedudukan. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan dahinya, maka jadilah ia amir yang adil. Melihat dahi Nabi SAW. Nur Nabi Muhammad SAW ni Allah jadikan mereka itu daripada Amir yang adil, Raja yang adil Yang tidak zalim Kepada sesiapa Dan setengah daripada mereka itu Orang yang melihat ia akan dua matanya Maka jadilah ia hafiz bagi kalam Allah Orang yang mengingati kalam Allah Ingat Al-Quranul Karim Ini dalam bentuk roh semua ni cerita ni Di alam roh lagi Dan setengah daripada mereka itu Orang yang melihat ia akan dua Keningnya, maka jadilah ia tukang tukang apa? tukang apa lukis. Tukang lukis ni bukan makna kita perheran tukang lukis ni nak lukis benda tak apa dah kak. Tukang bina sesuatu. Tukang buat, kita kata nak buat patung lah, nak buat ukir, nak ukir patung tu, nak ukir burung kan, nak ukir gambar dah kak. Bukan senang tu. Habis tu apa kaitan dengan ni? ini yang melihat roh nabi-nabi keturunan nabi-nabi itu pula bukan semua Islam ada di kalangan keturunan dialah yang yang buat berhala hatta pak nabi ibrahim sendiri buat berhala dah ke ni Cina-cina yang buat berhala tukang-tukang ukir -tukang ni keturunan mana bukan keturunan nabi ada betul tak semua ni datang selepas nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang Tok Gun dan Aziz kata. Orang orang Cina pun, siapa Nabi mereka? Nabi mereka apa? Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka tak mengaku saja. Betul tak? Orang Kristian yang duduk adalah ni, orang Yahudi, orang Buzar, orang semua ni, Nabi mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma mereka saja tak mengaku. Sebab Allah tak utuslah Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Orang Hindu nak kata Nabi kami orang lain. Tak boleh. Nawar tak? Jadi, banyak roh yang ni, di antara keturunan keturan roh ni, ada yang menyembah berhala. Ada yang mengukir berhala. Ada yang pandai itu, pandai ini. Ha, sebab tu dia kata, ada yang jadi sultan. Sultan di kalangan makhluk. Macam, tak kira lah macam di Malaysia pun, sultan bukan banyak. Betul tak? Nama sultan tu ada lah, tetapi sultan tu yang dilantik menjadi sultan. Yang mereka kata Sultan ni ketua agama tu. Bukan ramai pun. Ha, jadi, ha, itu maksud. Jadi, tukang lukis di sini adalah tukang ukir. Tukang tenun, tukang lukis. Kepandaian ni bukan semua Allah bagi. Iaitulah roh yang melihat kening Nur Nabi Muhammad SAW. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan dua telinganya. Maka jadilah ia menuntut. ...dengar dan menerima. Dia nak pergi dan nak mempelajari, Dia jenis nak pergi mengaji. Dia nak ambil tahu. Nak mencari ilmu dan menerima ilmu. Dan setengah daripada mereka itu... ...orang yang melihat ia akan dua pipinya. Maka jadilah ia berbuat baik dan berakal. Melihat pipi... roh Nabi Muhammad SAW. roh-roh yang melihat itu adalah keturunannya dilahirkan mereka tu dalam keadaan mereka tu suka berbuat baik dan mempunyai akal yang baik sebab ada orang rakai tapi suka buat jahat Betul tak. ada orang suka buat baik dia berakal suka buat baik ada orang suka buat jahat dia tidak berakal dia tak boleh fikir, dia pakai ikut orang orang, orang jahat dia berjahat ini ada yang jenis berakal dan suka buat baik fikir benda baik nak bagi masyarakat ni jadi bagus macam mana nak ajak orang mari ke surau macam mana dia fikirlah betul tak? bagi makan sikit supaya orang pekat main mudah kan? teman-teman macam kuliah subuh ni ada setengah tu dia pergi kuliah subuh tu apa nama kalau tidak ada jamuan makan tak mau pergi ada kawan dia tanya saya Ustaz tempat ustaz wajak tu ada makanan saya kata tak, tak. tak ada tak ada tak mau pergi jamuan makan ada tak lepas mengaji saya ada. ada ada satu tempat je ada dua tempat je saya kata banyak-banyak ni ada dua tempat je jamuan makan ha ah, tu kena pergi kalau hak tak ada dia tak mau pergi ajaklah tak mau pergi bukan dia kena bawa kereta naik kereta saya kadarnya saya pergi boleh dia tapi tak mau pergi ah, jadi pihak betul tak tak kena pujuk jenis tu lah. Jadi akal tu. Jadi orang yang melihat dua pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ruh. Maka ruh-ruh ni juga, ruh yang melihat ruh. Makna kata, orang melihat orang. Ruh melihat ruh. Jadi mereka ni Allah beri. Yang pertama, suka buat baik dan berakal. Dan setengah mereka itu, orang melihat akan dua bibir mulutnya. Maka jadilah ia orang besar raja-raja. Orang yang sering berdamping dengan raja. Raja ni bukan semua boleh duduk dekat dia. Bini dia apa tak boleh duduk dekat dia selalu. Isteri raja bukan tidak dengan raja. Seminggu rupa kali ya tidak sekali. Saya dapat tahu. Isteri raja tidak bilik asin. Isteri raja tidak asin. Raja tidak seorang dia. Dia nak tidak tu orang duduk jaga. Kek kanan dia pintu dia apa tak tahu. Dia tidak sorang dia itu aja anak tak ramai. Umur 18 nikah dah sampai umur 60 nak dua orang. Betul tak? Dia tau umur 27, umur 48, tujuh orang dah. Tu dalam duk ceramah balik lewat-lewat tu. Pokok 12, pokok 1, pokok 2 kadang-kadang pun sampai. Ha. Tak tidak asyik-asyik nak, nak buat di mana? kita fikir cara lain nak anak ramai ni, ramai-ramai anak ni tak kalah, tak boleh beri syafaat kat kita seorang. Tak nak berdoa untuk kita. kama Tak kalah. Itu yang kita fikir. Kita orang Islam ni kena fikir kat tulah Dan ramai-ramai tu tak kalah tak ada yang nak jaga kita seorang. Tua-tua sikit lagi. Tidak, yang nak berdamping dengan kita. Kadang-kadang anak hak tak boleh mengaji, itulah hak gagal daripada SPM, itulah nak duduk orang kita. Hak tu lah nak cepung kita, nak angkat kita ketika kita uzak, nak pergi klinik, tak boleh. Hak tu nak tanggung. Abang-abang nak -abang jadi ketua pengarah duta-duta luar negara, tak dan balik. Ketua Hak tu hikmah dia sebalik ni. Raja-raja dia, dia tak fikir soal tu. Kita nak mati, siapa nak mengajak mengucap, dia tak fikir tu, dia tak fikir. Dia fikir makhak tafid tu ada. So, awak pergi? Selunguk. So, baca Al-Quran ke dia. Padahal masa hidup tak pergi tengok budak-budak tu pun. Budak-budak tu tak dibagi pergi tengok pun. Mereka pun tak pernah jumpa budak-budak tu pun. Mati baru soal budak-budak pi jumpa dia. Nak buat pendatang apa, apa dah. Betul tak? Orang jaga dia sedia. Dan dia apa, tak boleh fikir. Di mana budak-budak mahat tafid, saya nak tengok. Saya nak berjumpa dengan budak-budak ni, Tuk Lebay-Tuk Lebay ni, yang budak-budak hafal Quran ni. Tapi masa hidup memang becil lah. Bukan nak kata apa? Embi kedah lah budak tahfiq itu je. Dia belilah ta'ala. Yang duduk jadi bercelaru sampai kelah di kedah ni. Saya dah kata, pindah hampir lain ni. Sampai tahu tu. Marahnya. <tuh> karena budak-budak mahat tahfiq ni tak mau ikut datuk Jamil. Hattu je je. Nak ikut macam Datuk Jamin bawa menyimpang jauh depa tak mahu lah. Kami budak-budak hafal Quran, kami nak duduk tempat yang tak ganggu dengan perjalanan ramai ni. Satu je marah. Tak mahu tengok budak-budak hafal Quran, nak pergi budak tahfidz, nak pergi jumpa MB, tak mahu jumpa. Saya tak mahu layan budak-budak. Saya tak mahu tengok ha, Jadi kita nak kata kat mana? Masa hidup tapi masa hangpa mati nak bawa apa budak-budak pergi baca Quran ke kan, apa? Kita kena ambil kira semua. Jadi kita ni, rakyat biasa ni, patut tu kita nak-nak ramai. Nak Kalau ada tujuh orang, puluh orang kita kata, lapan lagi lupa, tak kalah dua, tak ingat. Betul tak? Sakit demam kita, kita duduk nazak, siapa nak ajak mengucap kita? Kalau jiran kita semua Islam, boleh main ajak kita. Kalau dia yang reti, dia pun mengaji. Kalau dia tak minat kat Islam, cuma Islam kulit saja. Islam pada kat penalan sahaja. Haa. Kalau jiran kita pula orang bukan Islam. Betul tak? Takkan ada mai mengajak ke puja ke tak? Ha, itu Itulah yang kita nak nak ada zuriat. Hak tak boleh tu nak buat macam mana? Hak Tuhan tak bagi tu nak buat macam mana betul tak? Tak ada zuriat, tu zuriat hak tu Allah kuasa punya kuasa boleh jadi kalau ada zuriat dia tak boleh tak dia tak mampu dah jaga aku. Ha, jadi itulah matlamat yang kita yang nabi kata tanda aku tanda salu fa inni mubahin bikum ul umama yaumil qiyamah tu hadis nabi kata berkahwinlah kamu beranak pinaklah kamu Karena aku akan berbangga dengan umat aku yang ramai nabi nak umat nabi ni ramai tapi umat yang macam mana umat yang lah umat yang mentaati rasul sebab tu nabi nak umat Islam ni ramai dan setengah daripada mereka itu... ...orang yang melihat ia akan dua bibir mulutnya... ...maka jadilah ia orang besar raja-raja... ...khidmat kat raja. Dan daripada mereka itu... ...orang yang melihat ia akan hidungnya... ...maka jadilah ia hakim... ...dan tabib... ...dan berjual... ...bau-bauan. Tengok. So kita nak fikir kenapa yang berjual pula? Jadi hakim. Hakim ni... ...orang yang dihormati... Ada hadis yang Nabi kata, Sab'atun yuzilluhumullah fi la zillah illa zilluh. Tujuh gulungan yang akan aku letakkan mereka ni di bawah payung aku di akhirat. Yang pertama kali, Nabi kata, Hakimun adilun. Hakim yang adil. Hakim yang adil. Apabila sebut kalimah hakim, ni jangan kita faham hakim mahkamah sahaja. Ayah berhakim pada anak-anak. Suami hakim pada isteri-isteri. Ketua kampung hakim pada orang kampung dia. Menteri besar hakim pada rakyat dia. Dia tak boleh pilih bulu, tak boleh pilih kawan dia. Raja hakim dengan rakyat dia. Hakim sementalah tugas dia apa nama hakim dah kah? Tugas benda mahakim hang wajiblah menjalankan keadilan. Hang duk bayar sebab apa ko ni? Hang tak nampak neraka, tak boleh pikirkan neraka, neraka duk tunggu tu. Sehingga dalam hadis, kalau buka kitab fiqh sunnah, Nabi kata ibu bapa yang pilih bu, pilih kasih, tidak mengadili di antara anak-anak, Allah haramkan bau syurga. Yang kata nak masuk, bau pun tak boleh. Jangan zahir memang dalam hati kecil kita memang mana-mana mak ayah ni. Anak yang manja, anak yang rapat dengan kita, tambah-tambah kita dah tua. Yang tu lah kita rasa sayang. Semetelah dah. Tapi jangan zahir. Anak menantu, jangan. Saya demi Allah tuan, -tuan saya bercakap betul ini Apa yang saya cakap saya buat ni. Kalau saya balik seorang Mak saya layan saya. bukan macam layan. Mak tu saya balik ramai-ramai. Kalau saya balik ramai-ramai, nak tidak, tidak, datang mana pun. Sebab tu mak saya kalau boleh nak balik tu telefon. Sebab apa? Tilam hak tak guna, saya lah tidak. Ya? Bantai yang saya guna, memang mak hampak. Untuk saya dengan bantai dakap, dengan keselimut khas. Tanya pula, nak tidak, datang mana. Kipas hangin mana, datang bilik mana. Tapi saya tak pernah tidak. Mak tidak, mak tak lah situ. Cik tidak, datang ni ya? nak tidur, tak Nak tidak, datang mana. Sampai satu hari mak tanya, "La ni mak nak buat lagi keluar datang balik seorang. Mak tanya pasal apa?" tanya. "Kata abang balik mak buat macam tu dak?" "Nah abang han tu tepi rumah, tak boleh mak." Eh. "Mak jangan mak dosa kata ni kalau mak duk tak ada di antara anak-anak." "Kalau orang lain dia seronok mak." Eh. "Tapi saya ni kita cakap dengan mak, cakap check, Cek sedih ni mak buat macam ni tu. Tak tidur pun duk fikirlah tu, entah mau tidur, tak tidur." "Tak tidur dia tidur atas lantai tu tak apa." Tuhuh. Anak emang macam tu Mak letak juga Tapi mak tak sah lah Lebih-lebih Hat -lebih ni pun anak Hat ni pun anak Malahan anak kata Abang tu yang paling banyak Berjasa kat mak Sebab dia setiap hari Adik ni lah yang paling berjasa kat mak Sebab dia paling setiap hari Duduk dengan mak Petang balik Anak sebulan sekali Duduk di kedah hari tu je Gerak tiap hari balik Ra'i mak Sebab tu anak balik mai sini mak Anak tidak tak boleh -tidak, tak, tak telefon awak mak Saja lah ni baru beritahu sunyi lah yang takde kadang raja bercakap di rumah raja yang duduk sekekeh sampah ke tepi rumah mak ambil dada nyok tu bakar orang tebah habis yang mana ada takde kerja lah kah? nak pergi keluar puluh tu mak jadi mak seronok apabila seronok kita takde ada sunyi tapi balik mak jadi daripada dulu lagi Anda tak takpe takut dosa tu jatuh kat mak bukan jatuh kat kita tapi kita dah tahu tegaklah. Mak letak, letak. letak batai mak lunguk tu biar saya yang pak sudah. Kau nak tidur ke tak tidur ke tak apa. Mak suruh pi kata mak tak larat dah bagi kami pi miklah bilik dia ri apa salahnya. Tapi yang kata mak ni walaupun dia tak larat lutut sakit tapi dengan anak ni tua pada anak ni tua dah ke? Anak pun dah anak tujuh dah. <coughs> yang kata ibu ni. <coughs> Yang tua macam mana apa, anak aku. Aku sayang situ lah. Jadi, itu. Jadi, ibu, bapa jangan dok ni. Jangan dok pilih, kasih. Samakan. Anak yang gagal dalam pelajaran tu, kita anggap. Jangan, kita. Kadang-kadang kita ni melihat tak lulus SPM, gagal. Tak boleh masuk universiti, gagal. Kita lihat kot tu je. Hmm, tak boleh masuk universiti. Tak jadi doktor. Tak jadi di engineer kita tak tahu kata yang tak lulus perasaan ni lah, hat ni lah mak sakit kepala je, hat ni lah main pecik, perak mak lengah lutut ni hat ni lah hat jadi engineer nak balik main Zaman kawan doksain lah pejabat tu hat tu hikmah Allah bagi ramai-ramai dan setengah daripada jadi hakim, jadi tabib tabib ni tu dukun lah, ada bomo, doktor lah kita kata dukun ni tuan-tuan Bukan semua orang. Betul tak? Bukan semua orang dia berdoa Allah, Dia berdoa, dia berjampir ayak, dia jadi. Padahal sirih pinang. ya, Sirih, buah pinang, buah kapok sikit. Kapok sikit. Kita buat juga macam dia buat, tak jadi. Yang dia buat, jadi. Padahal kawan tu demam, demam. ni panas lah. Kan? Panas badan. Kalau pergi ke doktor, dia bagi ubat. Seorang makan. Pergi ke rumah, dia bagi ubat apa? Dia jampir sirih pinang. Tapi panas itu boleh hilang. Saya nak bagi tahu di Kedah. Tapi arwah dah cucu, nama cu Su, jusuh, kami orang Kedah panggil cucuhlah. Dia ni orang putih, Saya Segak. Orang tengok macam orang tak kerja apa. -apa. Tua dah lah, umur 78, dekat 80 dah. Jadi satu hari itu saya balik. Anak saya Hana nomor 3 tu sampai Betirawang, Betir Kuala Kubu tu kan, kona-kona pokok buluh tu, Segak tu. Dekat uh, tempat apa nama sekolah apa ha ustaz apa ustaz Ghazali sebelah kan ha. daru atik kenapa buluh banyak tu anak saya pergi kencing bah nak kencinglah saya Kencin jelah kan nak dah tak ada dah tak tempat nak pergi tang mana dah kencing kencing tak apa -apa, lah. balik sampai ke rumah pukul 4 petang pukul 4 petang dia duk sebut bah sakit sakit umak dia 4 tahun masa tu 4 tahun 5 tahun, tahun, tahun gitulah Sakit, sakit apa? Sakit lah. Sakit apa? Sakit apa? Sakit, duk pegang hat dia lah. Rupanya telur dia tu dah bengkak lah. Budak nak pesak mana dah kan? Tapi pesak ni. Allah, saya kata jadi apa pula dah. Buka seluar malu-malu buat paksa. Buka juga tengok merah. Jangan bengkak. Sakit tak kira lah. Duk teriak. Duk nangis. Tanya, ih jadi apa? Tengok nak kena pergi kat doktor Rahimah pula. Doktor Rahimah itulah, doktor hati ahli parlimen tu. Bini dia kat. Dia bukan doktor ubat ni. Mak kata Rahimah ni malam-malam tutup dekat. Jadi apa kata tak tahu lah. Dia terjebak Rahimah cucuk tu. Pi pukul 8. Dia ubat cucuk ni pukul 8 malam itulah. Dah tu kita tak ada terjadi apa. Kata tak tahu lah cu eh tengok anak. Saya apa tanah pi adalah dok pi bawa orang lain saya berdiri tak nak dok ambil ni pun. Kita dia tahu, buka ak budak ni malu pergi dah paksa buka juga. Hmm dia kata ni orang jentik ni dia kata tu dia bengkak tu. Apa dia apa jentik tu? Adalah kencing di mana-mana dah. Ada. ada kata kencing betul dekat buluh. Budak tu jentik dah tu anak jin dok teng tu. Anak-anak jin ni memang dalam kitab pun anak-anak jin ni dia dah main kot hutan-hutan, kot pokok-pokok, kot bangsa-bangsa, kot lombong-lombong. Itu mainan dia paham lah tu. Itu larang kita pergi kawasan-kawasan tu waktu-waktu yang tak sepatut. Nak pergi saja-saja jangan main. Api cari makan tu pun tak paham lah. Tak paham lah nanti cuh. kata tak apa ni tak ada apa lah dah. Cuba buat seri pinang sikit, buat ayam sikit, balik. Minum ayam tak ambil seri pinang tu semua. Dia yang makan pinang, dia yang sembuh. Balik pergi kudak ni, tidurlah. Dah pukul 9 malam tidur. Pukul 11, saya tarik seluar tengok. Kesip dah. Subhanallah. Kesip dah. Tak ada normal balik. Hatuh tu. Mana kata ilmu yang nama dia Tabib tu. Yang nama Dukun ni tak boleh duduk memang. Bukan dia Buddha. Ini punca ada kaitan. Faham kita tengok di sini. Orang yang melihat hidung roh Nabi Muhammad SAW, mereka ni Allah jadikan mereka tu hakim. Hakim ni sama ada hakim dengan makna hakim, hakim dengan makna orang bijak pandai. Hakim ni, makna kata bijak pandai pun hakim juga. Dan tabib dan orang yang berjual bau-bauan, wangi-wangian, minyak wangi ni. Makan semua orang sanggup jual minyak wangi. Siapa Nabi beli minyak wangi kat kakak? Tengok di Mekah tu dah duduk, kakak, oh <tuh> harap zaman kan minyak wangi tu kau pi lah ramai-ramai tu adalah seorang pi kadang-kadang pi calik di dei calik di lengan dia tak beli pun ha Makna kata orang sabah orang tak sabar tak leh jual minyak wangi ni Allah buat bagi jadi orang ni sabar jadi dia boleh duk saja betul tak kat dia tak tahu minyak wangi siapa nak beli setiap hari sepatah tahan setahun mak kata Jual, berjual berjual bau-bauan. Dan setengah daripada mereka itu orang melihat ia akan apa nama? Ha? Mulutnya kot. Ha? Mulut dah. Mulutnya kot. Ha tu mulut. Hat bibir. Ah ha, mulutnya. Bibir tak sama, mulut tak sama. Mulut di antara dua bibir. Mulutnya saya rasa tu. Jatuh ke apa ke dalam tak. Maka jadilah orang yang berpuasa. Orang puasa ni orang Islam lah. Betul tak? Roh yang berpuasa ni roh Islam je. Roh tak Islam tak berpuasa. Orang Islam berpegang semua. Betul tak? Berpegang semua orang Islam berpuasa dan kita tak faham tahu semua orang Islam berpuasa. Tak lah. Eh. Raya sungguh. Tak ada orang Islam tak raya apabila maria raya. Kadang-kadang hak takbir tu hak tu hak tak puasa Balik, pagi-pagi kita kembir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih. ya pada cek-cek tak posar sebulan. Sekali tak pernah posar pun. Saya. Saya pernah jumpa tu, tu, kolam ulu iam. Bukan jalan pi ulu iam kan, ada kolam. Ada apa, tasik tu kan. Ada tasik tu. Oh. Tasik besar tu lah. Satu hari tu, saya bawa anak dah ada בה照, mak dia nak buat kuih payah. Ric Cik-cik macam tu. Lama dah cerita ni. Buat api. Dia bawa bawa buah empat api tu. Naik kereta api duduk dengur. Terus sementara nak boleh buka pasar dah ke tak balik. Ada satu orang. Pukul tiga, pukul ni pukul enam dah kot. Minum-minum tepi hutan tu. Saya lalu. Eh, saya likewise, Maksud, melawak, hidup, gurak, de Akt请, ah. ah. tak awal buka pasar. Masuk waktu lah ke? Melawak itu. Gorak. Dia ada lori. Ish, dia tak minta maaf. Dia tak minta maaf. Tak minta maaf. pokok ada masalah? Kata. Dah buka dah wajah mana kata, saya ni datang bersafir, nak pergi mana? Nak pergi ke Kajang, daripada mana? Daripada Kuala Kubu. Ah. Kuala Kubu nak pergi Kajang, awak pergi siang tak pergi malam? Nak buat barang kan Dia kerja dengan syarikat Cina, terus orang hantar barang. Tapi hantar barang tu, pukul 6 sampai tahun tu. Bedah, makanan tu. tu, orang tak puasa. Itu mana kata, bukan semua makhluk ni berpuasa. Bukan semua yang nama manusia ni berpuasa. Yang berpuasa ada orang Islam. Dan di kalangan Islam tu bukan semua berpuasa pula. Berapa persen saja berpuasanya. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan kakinya. Maka jadilah ia elok mukanya daripada laki-laki dan perempuan. Melihat kakinya. Kaki Nabi Muhammad SAW dalam ruh. Jadi Allah jadikan mereka apabila melihat kaki itu. Muka mereka segak. Baik lelaki dan perempuan. Pada lelaki dan perempuan. Manusia semua lengkap. Tapi lawa mereka tu? Ada orang yang muka dia segak. Betul tak? Segak dengan manisnya dengan senyumannya dengan giginya dengan hidungnya dengan matanya dengan keningnya Hah. cukup semua orang tengok berkenan segak kita kata bintang-bintang filem tu lawalah kita kata segak segak belum hak tak bintang filem lagi lawak kadang-kadang saya duk tengok anak murid saya tu oi segak budak ni tapi anak murid buat macam mana buat macam kita ajalah segak dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan lidahnya, maka jadilah ia rasul antara segala raja-raja. Roh -raja. dia tu melihat roh, lidah, uh, lidah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk roh. Maka mereka jadi rasul kepada raja-raja. Bukan jadi raja. Utusan. Rasul raja. Ini makna utusan raja untuk pergi bercakap sana. Dia bukan raja pun. Dia tak nak apa. Tapi dia utusan di raja perutusan diraja kan tu macam hadut bercakap hat bulan puasa asytau bercakap dua kali tu uh, bulan puasa kan beraya Nak puasa nak raya nak raya puasa nak, nak, nak raya haji dia cakap tak banyak tiga kali ya, setahun tapi dia utusan diraja tu tak di atas nama raja-raja Melayu apa tak tahu raja-raja apa itu dah ha. dia tak raja tak cakap pun dia yang bercakap dulu tengku apa tu duduk di keramat tu sahabat untuk Ibrahim. Ungku Ibrahim kan? Tak ada cakap dia macam tu depan adik dia. saya ada cakap adik dia ungku ke. Lah. Adik dia jeneral. Jeneral B lah. Duduk dekat keramat tu. Dia tak ada orang bercakap setahun dia kali. Gak, ya. <tuh. tuh>. abdik dia duduk depan dia. Bukan bercakap apa, bercakap hak penting. Siapa mereka tu? Utusan diraja. Orang ni tak leh cakap, betul tak kalau orang ni bercakap orang tak besar. Kalau orang ni bercakap orang tak ayah. Orang nak dengar dia juga. Sebab dia megang mohor raja-raja. Yang tu dia panggil utusan diraja. Ha, jadi siapa mereka ni? Adalah roh yang melihat lidah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk roh Waktu nur tu. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan halkumnya. Maka jadilah ia akan wa'iz. Dan yang menasihatkan dan tukang bang. Melihat halkum. Mulut tak tengok pun. Jenggut tak tengok pun. Dada tak tengok pun, tengok halkumnya. Ketika tak? Berapa tak tengok lagi, ya Allah tak pergi dah baca mana. Allah tak pergi, dia, roh dia boleh tengok. rohnya dia tengok halkum. siapa nak buat dia ni seorang wa'iz. Apa makna wa'iz? Wa'iz ni khatib. Khatib membaca khutbah tu orang yang petah bercakap tu dia wa'iz. Yang boleh nasihat orang, yang menasihatkan orang. Dan tukang bank muazzin bukan semua orang boleh jadi muazzin dia boleh pi bang kau tapi tepi jalan sorang dia duk di rumah bang kami sedap pi surau ketak oh, tak boleh bang padahal bang bukan payah apa dak nak azan ni payah apa dak kata Allahu akbar Allahu akbar tapi sampai surau tak leh kata dia ketak kadang-kadang dia silah duk di rumah boleh azan duk dalam bilik sorang-sorang dia azam kami sedap tapi apabila ada orang lepak ramai-ramai orang dia tak boleh dan tukang bank ini kelebihan dia Nabi dah sebut. Nabi kata uh, tiga kumpulan eh uh, uh, salah, salah satu man ya'simuhumullahu ya min azabil qabri. Tiga puak yang Allah selamatkan mereka daripada azab kubur mereka tak kena azab kubur yang pertama iaitu al fi sabilillah orang yang mati perang kerana jalan Allah walaupun dia pergi perang di Somalia tapi perang semata-mata nak menegak Islam nak mempertahankan umat Islam tapi kalau perang kerana duit tak ada maknalah dia pergi tu pergi balik confirm aku dapat general tak ada makna orang boleh duitnya, orang tak dapat kalau orang mati pun kosongnya. Perang mempertahankan, mempermati kerana mempertahankan marwah diri, sama juga, dia termasuk dalam syahid. Tapi syahid ni, dia tak sama dengan syahid, fi sabi dillah. Perang untuk menegakkan syariat Allah. Ni orang ni, Allah tak tanya di akhirat kelah. Di dalam di kubur, dia tak ada, dia terlepas. Yang kedua, al muazzin tukang bang. Batu nah, besar tu tukang bang Nak kira. Apa itu ustaz tak imam jelah, tak imam lagi besarlah dah. Dia tukang bang besar, dia pun besar lah besar daripada imam. Tukang bang. Dan kadang-kadang tukang bang ni dia sendiri tukang imam, dia sendiri tukang bang. Tidak? Besar pahala mereka ni. Allah Allah Allah tidak soal mereka di alam kubur di alam barzakh yang ketiga allazi mata yaumul jumaah allazi mata yaumul jumaah orang wafat di leilatihi dalam hadis orang yang mati hari jumaat ah> -jum ah, dan mati malam kalau boleh malam tu juga jumaat tu dia masuk kubur orang ni terlepas daripada azab kubur Allah tak tanya maknanya kata alam barzakh dia terlepas Lepas dia persoalan. Dia hanya soalan akhirat saja. Habis tu macam mana Ustaz? Penyamun. Mati malam jua'at. Kena tembak malam jua'at. Mampu. Oh, tu, no, penyamun, dia penyamun tak boleh kira lah tu. Ni kira hak baik ni. Di kalangan baik-baik ni. Di kalangan tu penyamun tak boleh kira lah. Kawan penyamun. Nama apa penyamun. Entahlah tak? Perompok bank. Tiba-tiba kena tembak. Mampu. Nampu. No, macam mana? Nasib hang lah tu. Habis tu dia mati malam jua'at Ustaz. Dia masuk surga periak. Pada apa, dia memang punya dah. Cina-cina, orang kapiak mesti mati. Malang. Orang kapiak tak boleh kira lah. Dia kira orang mukmin. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib, wa yuqimunassalata wa yuqtunassaka. Hak ni lah, termasuknya. Semayang pedak, harap-harap mati malah jemaat. Oh, eh. Tak boleh jadi lah. Tunggu, aku ni kok mana pun nak mati malah jemaat. Pasal ustaz kata, masuk syurga free. Dalam Jumaat, dia pun. Nyamun mahumah dia, tembak. Dia mayang budak, apa budak. Ya, Tapi dia mampak, kena tembak malam tu. Tak boleh mikiralah tu. Lepas dia kata, tukang bang tu. Dan setengah daripada mereka itu, orang melihat ia akan janggutnya. Maka jadi dia berperang. fi Janggut Nabi. Kita tak nak tengok pun. Orang kata, janggut Rasulullah ada disimpan di Istanbul pun. Jangkut Rasulullah kan jangkut siapa? Allah ma'alam lah. Tapi dalam muzium di Istanbul tu katanya ada lah. Memanglah muzium-muzium lama di Turki, di negara-negara Arab. Seperti mana di Damsyik tu saya pergi di Syria tu. Banyak benda-benda yang muzium depa tu. Huu, huu, tak tahulah. Nak tengok baju besi, nak tengok pedang panjang, nak tengok pergilah Damsyik. Museum di Damsyik tu. Baju besi berantai-antai bukan satu dua. Ha, hulu balang lah mana dulu lah. Ribu tahun dulu disimpan. Tapi aku kata janggut tu saya tak tahulah. Jadi orang yang melihat janggutnya. Makna kata janggut. Rasulullah SAW ruh yang melihat tu. Melihat janggut dalam bentuk roh. Maka jadilah ia keturunannya adalah berperang. Bukan semua orang sanggup perang. Ramai-ramai Arab Usamah. Betul ya. tak? Usamah Filadin. Ya. Ramai-ramai Arab. Juta ratus juta orang Arab itu. Usamah Filadin. Yang berani pergi. Dan beberapa kawan-kawan dia lagi. Kita kata lah. Dua-tiga ratus orang. Yang lain itu. Puan Afghanistan lah. Afganistan itu nak mempertahankan negara dia. Biasalah itu. Baguslah. Tapi. Ramai-ramai rakyat -ramai tu itu. Berapa orang saja yang. Sanggup bersama dengan. Puan-puan yang Mujahidin ini. Yang lain semua bersama dengan Hamid Korzai kami qaza terah hak kita botak sambik jauh dan kita hak nak pergi taman melewa tu kita pergi perang sambil. bapak-bapak orang sangut pi tak ada eh. hei aku nak omei hai aku pula, tak pergi ni mai mau nikah dak seorang je tapi muka senang nak pergi perang fi sabilillah sahabat-sahabat nabi mereka ni janji nabi janji. terus beryakkin dan pergi kita Nabi berjanji, betul tak? Umat umat Islam yang ada pada hari ini pun, Nabi berjanji, orang yang perang kita binillah, diantaranya begini, begini, begini, begini. Macam saya cakap tadi. Tapi kita, kita, kita tak, tak tak tak sanggup lah. Kita boleh bercakap tetapi kita tidak. Itu yang menyebabkan, dia bercakap nak menentang rasuah, dia akan makan rasuah. Betul tak? dia bercakap tentang pendedahan aurat haram. Anak beranak dia tak tutup aurat. Ha tu. Jadi pasal apa sebab punca? Jadi lemahnya iman umat mutaakhir ini. Kalau nak dibandingkan dengan iman sebab itu Nabi dah kata kalau timbang iman seluruh alam dengan iman Saidina Abu Bakar, berat iman Saidina Abu Bakar. Pada iman Saidina satu je betul tak? Saidina Bakar seorang je. Satu alam ni nak timbang dengan iman Sayyidina Abu Bakar, iman Sayyidina Abu Bakar lagi. Jadi makna kata bagaimana kalau kita bayangkan kasihnya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasul, cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak, tak dapat kita. Kadang-kadang saya terbayang makna kata hidup mereka tak ada pijak dunia. Dunia ni sementara semua. Pijak bumi ni kena kena pijak Kalau boleh tak mau pijak duduk dalam cahaya dia kerana terpaksa kena duduk dalam cerah. Makan tu kerana nak tambah hidup. Kalau tidak, tak makan pun Pasal Apa Fakal siapa? Nak beribadat. Nak semayang, nak itu, nak ini, nak berzikir. Cakap ni kerana boleh cakap. Kalau tidak, tak mahu cakap, Nak berzikir, nak berzikir Allah. Saya bayang lepas tahap tu. <tuh> Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan tengkoknya, maka jadi ia akan saudagar. Tengkok roh. Lepas tu dia saya kata kitab ni, ni, dia, dia, dia lain dia menceritakan benda yang kita tak fikir pun, tahu tak kita tak boleh nak bayar dari kehidupan kita, apa kaitan seorang saudagar tu pada kita pemenaga, kenapa tak iri saudagar tahu tak kita pemenaga, kita mengaji kenapa tak iri khatib, dia mengaji, jadi khatib negar. ada hari punca-punca dia mengaji tak banyak tapi saudagar, kaya. Yang mengaji banyak, ni tak kaya pun. Sedangkan, mana tahu meniaga lah, tak Lah, Ni orang panggil businessman lah. Tentang tak? Dulu, zaman dulu dia panggil bahasa sedangkan. Sedangkan apa dalam filem Piramli itu? Hah? Ha? Sedangkan. Filem Piramli pun ada sedangkan juga. <tongan> Tengkoknya. Dan setengah daripada mereka itu, orang melihat ia akan dua lengannya. Maka jadilah ia... Pandai berkuda dan bermain-main pedang. Naik kuda. Saya khaita apa saya boleh bawa. Aku kata naik, nama pilot atas bumi ini saya boleh bawa belakang. JCB itu saya boleh bawa. Tapi kuda saya tak bani. Saya kuda tak ada steering. Tak ada brake. Tak tahu minyak masa mana dia naik pecuk Kita tak tahu. Saya pernah jatuh kuda dia taif sekali. Naik-naik. Boleh tahan juga sakitnya. Bukan pasal apa pun. Dah bayar 5 real. Kami bersama duk mengaji dulu. Pakai dengan jubah-jubah tu lah. Naik kuda. Bayar 5 real siapa naik kuda? Naik. Saya tak tahu. Kuda tu apa rupanya dia tak boleh pegang tangan ni. Tepuk tangan ni dia lari. Dan saya terjun. Terjun tu. Macam tergelak kaki. Kawan-kawan pakai pipon Bawa oh, balik. Jalan bersama. Kawan saya Ustaz Smael. Dia pun sama. Kuda awak lari, dia terjun pada pasir, tapi dia terjun daripada pasir. Oh, pasir. Banyak RM5. Turun-turun zaman tu, kata RM5. Pertama saya, hilang kuda aku sekok. Dua sekok saya saya lah. Tapi lah dia balik, nak lah, kuda. Betul tak? Nah, tapi makna kata, kita tak tahu nak kuda. Dan kita tak berminat pun. Tengok kuda, apa kalau fikir-fikir nak -fikir buat apa nak main kuda apa? Macam roaming golf tu. Bola macam tu. Hang hang tiba ada pijah-pijah, hang pukul ada pijah, lepas tu hang pilih ambil pula. Satu saya kata menggah ni. Ambil bola tapi buhul lubang hang balik jelah. Jadi bodoh apa. Buang, -buang. buang masa pula hak tu tak, tak. Tapi orang yang minat dia ada punca-punca tu. Ha, sebab mereka ni melihat dua lengan. Nabi Muhammad SAW datang bentuk roh jadi keturunan roh tadi ni di antaranya pandai bermain kuda sebab tu main kuda dia semua Raja-raja orang kata pandai main kuda bukan semua raja pandai main kuda betul tak? Tak semua raja. Ada raja je yang main kuda. Pandai bermain pedang. Tukang buat pedang tak reti main pedang pun. Tukang buat peluru tak boleh pandai menembak pun dia buat peluru je. Main pedang. Dan mereka itu, orang yang melihat ia akan lengannya yang kanan, maka jadilah ia tukang bekam. Bekam nak tepuk kepala, bukan senang tu dah. Nak toreh kepala, perap, perap, perap, perap. Tengok-tengok, eh senangnya, teribat dia. Bukan kata orang tu tak berani, kita yang tak berani. Tak nak pergi bekam tu, kena ahli lah. Dalam kawasan kita ni ada beberapa orang yang boleh berbekam. Dengan ribu-ribu manusia ni, betul tak? Nak buang darah di kepala ni. Di pendang tu ada seorang lah, anak cuasan. Daripada pak dia. Boleh kat dia. Saya nak pergi bekam kat lah dia tu. Dah orang kata kena bekam. Duk. Dia pening saya pilah lama dah. 5-70 tahun dah kot. Dia tak main dia nak turis rambut sikit. Masa tu rambut banyak ni eh, turis. Dia cukup orang tu tu. Dia ambil mata pisau lah. Perak, perak. Tapi ni ada cara dia dia hisap dulu bagi kita, ada lah cara dia. Masalahnya nak terih tu. Saya kata baik-baik takut masuklah otak ni. Ai dah, dah, dah sikitlah. Ya. Ada orang bekam di belakang, ada orang bekam di betih. ada orang ni. Nah, Makna kata, tu hak dia ambil di bekam. Hak orang boleh belah perut orang, betul tak? Tukang hati, tukang jantung, bos bateri. Bateri ni no lah. Bukan bateri cap kucing tu. Bateri cap kucing tu. Buat dua hari piak tu. Bateri hak mahal tu, hak Sebiji bateri seratus ribu tu. Sebiji bateri seratus ribu. Sembilan puluh lapan ribu. Pasang bateri ni lah. Ya. Dah lah. Tentang mana pasang. Bateri tu ada Bateri jenis pun orang tak tahu. Lah, tapi tahan lah. Bertantun sepuluh tahun boleh jadi tahan. Salin bateri. nyawa sama orang Tu yang ada orang sampai umur 80 lebih tak out ni. Betul uh, tak? Ha? Dia ada huh? air. Ya. Tengak bateri. Dia pakai bateri. Oh, dia pakai bateri. Puan mahal saya ingat. Hingat bateri cak kucing je. Lah? Bateri cak kucing. Sungguh dah Dua orangnya sepiji. Everyday je lah kah? Operation. Belah. Rah. Belah dah. Bukan semua orang boleh. Bukan semua doktor-doktor berani belah perut. Eh? tu doktor yang kita dukkan ubat tu tak berani lah eh, tu. Aku tu kita demam bodoh tanya kita demam ke apa. Dia apa pula tanya kita padahal dah hang, hang test dah sudahlah dah ke? Hang hukumlah kat mana pun. Dia tanya kita pula. Puas saja nak sakit kepala ke apa, demam ke, sakit mulut ke apa. Hang tanya lah. aku mari kat hang ni. Kalau kita tahu kita tak harap dia dah. Tapi cari ubatlah. Mana kata dia kena bergantung kat kita juga. Tapi tukang kereta tak tanya kereta pun. Kereta hang sakit tengoklah. Dia tu Tuan dia, kenapa? Pecah tayar. Ha, apa baik dalam tayar tu? Panjik tayar. Aduh, kelebihan. Masing-masing. Hak Belah, tukang belah orang ni. Buang biji mata, salim biji mata baru dah lah. Buang selaput. Buang gigi orang habis. Lepas tu, Boh gigi palsu pula. Macam gigi betul. Kalau kita fikir, buka ke semua. Doktor banyak, tapi Allah bagi kepada orang tertentu. Siapa golongan ini? Kalau ikut dalam kitab ini adalah golongan yang melihat lengan, roh, lengan Nabi saw dengan kanan dalam bentuk roh. Jadi makna kata tangan mereka satu tangan yang boleh. Dan setengah daripada mereka itu orang yang melihat ia akan lengannya yang kiri maka jadilah ia bengong, jadi bodoh, jadi jahil. Jahil dan bergong, tapi kuranglah tak kak. Tak payah. Hat benak ni orang kalau dia benak tak payah. Bukan kata apa? Belajar mentokar toko hat benak ni. Tak boleh-boleh. Kita kata kiri, kanan. Lah ni, tak boleh mengajak. Nak tala lori lain. Itu budak-budak tu. Budak-budak sekolah. Jangan nak marah. Awadlah. Nak aku di benak sangat. Apa jampi dah aku jampi. Ayak apa aku tak pergi minum. Setiap ayak Ramadan, ayak Syakban, ayak Yasin. Semua pergi minum tak tak lepih juga. Mukhadam pun gagah-gagah. Nah, habis mukhadam tu pun, lebam belakang-belakang. Tok Guru dia tiba-tiba dulu lah. Jadi nah, Tok Guru tak tiba-tiba lah. Dia pergi ke orang lah. Tok Guru bagus lah ni. Tok Guru, Tok Guru dia kata tiba-tiba. Tak payah. Tiba-tiba pun tak payah. Budak tak mau nak boleh. Dia pulang dah tu. Tapi dia ada benda yang Allah tak boleh bagi kat dia. Punca daripada roh dia. Jadi Orang kata belakang as, belakang parang kalau asah boleh tajam tak Bukan semua parang. Kalau besi patah kata itu tu hang asah, asahlah. Betul <tid> tak? Bukan semua parang boleh tajam. Budak tak payah tak payah tak boleh pi. Dia dengar dia malas membaca, dia malas mengaji, dia ikut tok guru. Pupu saya sampai kelar ni tuar dah lah. Nak pun menikah pula seorang lagi baru ni. Duduk mengaji Quran dulu ni. Masa ada jahat tiga, jahat empat kat atur guru, kat patya. Ustaz kata, Kullu mu'ta din afim. Dia mulku tadin afim. Ustaz, pam. Orang kata, mulku lumu dia mulku. Kata lagi, sampai menangis tu. Dia ingat lagi. Umat. Sejak 8, 9 tahun gitulah. lah. Ada jahat tiga lah. Tapi mengaji kini ponok. Kullu mu'tadin mulku tadin asim, pang tu tiba Tiba-tiba pahala apa-apa. Bodoh maklini macam ni. Macam-macam ustaz tu kata. Hari ni kalau saya tanya saya, siapa bodoh? Ustaz tu yang bodoh. Dah ham tak mengaji, kalau ham mengaji betul-betul. Ya? Nampak Allah tak akan bagi kajian dia benak. Ham tiba pecah belakang dah tak buat apa. Betul tak? Pasal apa? Abang ni tu mengaji juga. Tapi kawan tu tak benak pun. Sekali kata, dua kali kata, telinga dah tangkap tu. Hak ni nak buat ajar telinga tak boleh, tak boleh, tak perlu, tiba-tiba orang mengaji. Saya, Abang, betul, Allah, taklah anak-anak murid saya kat UAE kah. Tak pernah saya kata lebih-lebih kurang satu. Yang kedua, saya, Abang, kalau hampa mengantuk, hampa tidurlah depan ustaz ni. Ustaz tak marah, lepas hampa mengantuk. Cuba hampa mari je, hampa jangan ponting kata kau umpah pergi ke lain. Kalau hampa nak ponting, hampa telefon, ustaz nak ponting, tak apa, ponting. Hampa buka anak aku. Hampa buka adik aku. Bukan adik pupu cuma hampa nak murid. Mana hampa dalam tempoh sejam ni anak murid saya dok dalam kelah. Saya terima gaji, hampa anak murid saya saya nak ajar. Setakat mana saya boleh. Kalau hampa tak mahu boleh juga, tak apa. Juh, sekali saya nak kata hamba lah. Oh, saya takkan kata kat anak murid saya. Bukan kata saya baik, memang saya faham benda tu. Kalau saya tak boleh, tak ada buat apa. Macam tayar pancit tu. Hempam lah beberapa hari pun takkan. Lekat lagi ni. Betul tak? Dia pancit nak buat macam mana? Carilah lubang pancit tu. Hantar pal dulu ke? Palam dulu. Dia ada budak. Pembang masuk universiti. Tapi ada bidang yang dia boleh pergi. Bidang dia tak boleh pergi. Tiba-tiba pihak universiti letak bidang tu. Bolehlah mengaji. Nak dapat excellent tu tak tak lah. Boleh lah. Makabul. Good tak kah? Pas. Harap ustaz bagi lah. Kesian tak boleh pergi, tak boleh buat apa. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan tapak tangannya yang kanan, maka jadilah ia orang yang berjual, berjual emas dan perak dan tukang sukat. Tukang emas, tukang perak, tukang sukat. Kalau kita tengok tukang emas ni, tuan-tuan, saya rasa di kalangan orang yang sabak ni tukang emas. Nak buat emas ni kena halus sungguh. Lepas tu, orang yang kedekut pun tu mas juga. Kalau dia ambil cara. Sebab tu orang kedah. Kalau kata guna bahasa lah, dia tak kata dia tu kedekut tak bahagia. Dia tak kata dia tu tukar mas tu. Haa, ah, tukar mas tak bahagia Sebab sikit pun dia ambil. Debu mas pun dia ambil lagi. Dia berkira semua. pasal apa pasal. Pertah tak? Dia cukup jaga tu. Kita kata satu hut mas tu. Kalau kita, tapi dia tak. Setidak mahas boleh ambil kira simpan. Balik sebab mahal. Nah, jadi orang yang Allah anugerahkan nak berjual mahas ni. Bukan semua. Walaupun dia bukan Islam ke. Dia orang Islam. Nak campaign orang suruh beli mahas bukan senang. Benda mahal. Kadang-kadang hak tak ada duit tu nak cari nak beli juga. Kawan dia tak ada duit. Sampai tu nampak dia campaign-campaign masuk beli. Habis... Tak ada duitlah, hadut simpan sikit-sikit. Nak beli maiz Padahal Aku tak beli maiz pun tak apa pun. Kalau beli pun nak buah, -buah di lengan. ni, Aku tak ada maiz di lengan jadi kok mana? Tak apa pun. Ha, tapi kerana kempen tu kuat, pandai orang yang menjual aku menyebabkan, orang yang tak ada duit pun, usaha juga beli maiz tu. Perak. Tukang suka. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa? Wailul lil mutaffifin. Al-ladhina itaktalu ala an-nas yastawfun. Wailul lil mutaffifin. Allah kata. Neraka wail bagi orang yang timang tak betul. Sebab kita tak tahu. Kita pergi beli. Saya nak sekilo. Bagi sekilo gula. Sekilo ikan. Betul tak? Dia timang tak sekilo. Harga sekilo tujuh hari. Kadang-kadang tak sampai sikit. Sikit. 10 gram lagi tak cukup sekilo, kilo. Dia kira 1 kilo dah. Kalau dia bagi sekok lagi, lebih sangat pun tak. Nampak tak? Sikit, dia kira 7-an juga. Padahal sukat tak betul dah cukup. Timang tak betul. Sebab tu Allah kata, وَيْلُلُمُ أَلَّذِينَ إِذَا كُتَالُونَ Bagi orang yang apabila dia sukat, يَسْتَالُونَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَالُونَ Sukat, dia tak betul dulu orang pakai gantang. Saya ingat lagi budak segantang beras RM8 kupang dua ayah tu. Kan? Orang mula-mula dulu padi ni kita pi mesin di kedai. Lepas mesin tu mari moden sikit tak jual-jual padi beli beras. Jadi beli beras tu pakai gantang dulu masa tu tak kilo tak meja ni. Dia tarik sukat tu dia perap dia tekan jari dia turun. kita. Ha kena betul jari dia semua tak dekat tu kosong jadi longkang tu tu cara dia siapa yang buat tu Melayu pun buat Cina tu kadang-kadang gantang tu diketuk daripada bawah lah. betul tak diketuk daripada bawah bagi kenaik ke atas jadi benda tu tak sama buah tak banyak orang tak tahu kita yang pembeli tak tahu dia yang tahu sebab dia yang buat yang menjual tulah yang tahu dia yang buat kita yang pembeli kita tak tahu dia kata segatang-segatang dia kata dua-dua lah, dia kata cukup-cukup, tak cukup, tak cukup, kita tak tahu apa. Sebab tu amanah. Sebab tu saya, masa saya nak buat rumah tu, tukang rumah kontraktor. Saya kata, Pak Ramli, saya tak tahu menang langsung pasal rumah. Kalau Pak Ramli nak tipu saya, habis-habis tak nak tipu, bagi sama-sama tahu. Saya apa tahu tak Pak Ramli tipu, saya jagalah. Kawasan ni jangan lalu kak sangat, takut dia runtuh. Tapi kalau Pak Ramli nak tipu juga, jangan tipu semua. Biar kalau saya mati, anak-beranak saya semua matilah rumah ni. Dia runtuh. Tahu ustaz apa orang cakap je tu? Tak pernah orang, sebab saya tak tahu. Sebab orang kata ramai kontraktor tipu. Dia aku. tak tahu. Tak apa kata buatlah. Saya pecah. Saya serah kat Pak Ramli, saya akan pergi tengok saja rumah saya. Saya tak tahu apa. Tapi tak tiap hari saya tengok. Sebab apa? Saya minat tengok orang-orang. Bukan saya tak cahaya. Saya minat. Tapi saya bagi kepercayaan. Cukup-cukup. Tapi sampai masa kecah anda juga. Hat tu tak pasang. Hat ni tak pasang. Dalam klaim semua pasang. Pasang-pasang perjajian. Ada pun tak apa. Potong hat tu. Potong hat ni. Potong Saya kata nakkah duit? Pasang tak? Hah tu. Dia Ustaz mana boleh? Saya tanya, Abang Ramli pasang tak? Tak pasang. Pasal apa? Klaim. Dah berjanji macam tu. Macam klaim. Berjanji pasang. Tiba-tiba tak ada. Nak jugakah? Anak kata jadi ketua jabatan dulu. Satu, Profesor dia balik cuti, tak tahu ke anak. Gaji dia 17 ribu. Profesor tu. Profesor Ali Raya. Dia cukup baik dengan anak. Anak ni ibarat macam anak dia lah. Umur dia pun lah dia 78 lah. Dia balik ke Sudan dia tak bagi saya. Saya cari dia tak ada. Tanya duk di Sudan, tak ambil cuti. Dia saya keluar surat minta bedahri potong gaji dia sebulan. Bedahri kita mana boleh. Start. Pasal apa tak boleh? Kalau kita bayar gaji dia, boleh kita boleh potong. Potong. Ikut surat saya potong. Mari-mari tengok gaji tak ada. Dia bising lah. Dia dah balik, habis dah duit. Mari-mari gaji tak ada 17 ribu ni. Buka sikit. Pertanyaan dia pendahari. Pendahari kata ni dekat department yang tak bagi. Maitalah kat saya. Saya kata, duduk dulu. Kerja tak? Dia tak kerja. Tak kerja nak gaji ke? Tak malu ke orang. Entah satu orang tua nak bagi makan. Anak nak bagi makan. Cucu, praf. Entah lah tastahiyah syekh. Entah matah ma'abai ma hadita khuzulfulus. Hang tak buat kerja tapi nak ambil duit juga. Anak yang gaji kecil ni yang sepatutnya. tu pun Ana duduk turun di pejabat. Sedia Ana kata. Sengak. Tak kata. Saya kata dia tak ada duit tak apa. anak akan cari bagi Han pinjam. Dia tak ada lah. simpan. Ada simpan. Guna lah simpan dah. Hak ni tak diminta. Saya takkan akan sokong pasal tak buat kerja. Cuti tak ambil. Cuti dah daripada habis banyak. Dah ada habis dah. Cuti lebih lagi dah. Lepas tu. Ada seorang lagi pula perempuan masyarakat nak buat juga. Pasal suami dia ketua jabatan lain. Saya potong separuh kerja. Sebab dia duduk di masyarakat, saya panggil balik, dia tak balik. Saya panggil balik, dia tak balik. Dia nak lawan juga. Kena dua orang tu. Sama dengan insannya. Seorang profesor. Rambut setakat ni. Profesor Hamzah. Kawan rapat saya izan. Pesak izan latih dia jadi untuk nak incas jaga jaga insannya. Apabila mesyuarat saya nak depa kata Ustaz Izan lantik Profesor Hamzah ni jadi incharge untuk nak jaga staf-staf ni akhlak perangai tingkah. anda jawab satu je. Ya? anda kata Perah sentuh nak jaga Rambut dia tak reti jaga. Pi gaya tu ya? Tak mau dah, nambak tak mau sabar. Ya. Prof Hamzah nak jaga saya macam mana? Perah Hamzah rambut sendiri tak boleh jaga lagi. Mana ada orang umur 68, 67 rambut setakat ni. Bukan dia mudah dah. Ikat dengan getah ni. Dua, tiga, empat orang bersyarah tu. Haram buat sekat-sekat ni. Dia buat masuk pi. Bukan kita nak kata kat mereka. Tapi itulah perjalanan. Kita nak jaga macam mana? Nak jaga saya macam mana? Sebab diintroduce. Dia ni dilantik khas oleh MB untuk nak buat pemantauan dalam insannya. Termasuklah kaki tangan-kaki tangan ni. Perjalanan kaki tangan. Sepatah je anak jawab. Mereka kata orang ah tua ni, kena tak pergi. Pakai play yang aku pula. Pah, kena dia orang lain juga jaga. Han jaga macam mana? Hang kena pergi tu Itu dia antara benda. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan tapak tangannya yang kiri, maka jadilah ia orang yang pandai menyukat. Pandai sukat. Suka, macam kita nak kata lah. Tuan-tuan tahu tak bangunan dekat jelapang tak boleh duduk satu sebelah tingkat? Di jelapang lebih dari sebelah tingkat macam perak kan? kan? Tak boleh duduk ah, pak kata. Bangunan cukup indah bangunan kaca semua tapi tak boleh duduk apa? Lari satu hun je daripada bawah Satu hun lari daripada bawah nak sampai ke sebelah tingkat tu mungkin sekaki bangunan dok sangat siapa nak pergi duduk? Berapa puluh juta tu? tahu begitu aja nak runtuh pun tidak nak tunggu dia runtuh bila pasal suka tak sikit jadi ada orang yang Allah bagi dia kelebihan dia menyukat sama dia gunting baju tu untuk badan tu sama kelebihan Ada ceria dia punca pasal siapa dia ni pandai sukat-sukat ni dia teropong tanah tu sama tak lari dah batu tu Pindah jari batu duk dalam tanah 20 tahun dah tenggelam takkah? Batu-batu tanah dah Batu -batu lah. Tenggelam. Pergi cari. Ada. Pasal dia suka tapak. Satu kelebihan orang menyukat ni adalah apabila apa nama kelebihan dia melihat tapak tangan. Dan setengah daripada mereka itu, orang yang melihat ia akan dua tangannya maka jadilah ia apa nama? Pemurah dan kepujian. Pemurah bukan semua lah. Ha? Kaya pemurah biasa. Hak kedekut, hak hak miskin pemurah ni jangan lupa. Kaya pemurah adat. Dia kaya. Duit dia ratus juta, dia bagi sekat seratus, dua ratus tu adat dah. Ni hak tak ada duit ni. Hak sari dua puluh anggit, bis dekah tiga anggit ni. Banyak tak? Banyak ni. Gaji lima puluh anggit, tapi sedekah sepuluh anggit. Ha tu banyak. Sama lah dengan di Kuala Salah. Cerita satu orang tua dia ni ada pokok kelapa yang cerita tu, yang tu orang yang nama Haji Sa'ad ni nak beli kelapa kat dia nak pergi ambil buah kelapa dia Haji Sa'ad ni pupu dia lah pupu dia, dia pergi lah rumah pupu dia dia duduk di Mekah balik-balik pi, kat nap oi, nak ambil nyok ni sebiji, si nak buat benih ha, nak balik tanam dekat rumah saya saya beli oh, Saat, oi Sa'ad kalau hang nak ambil ambil hat ni hat ni sepah hat ni pokok baik hat ni tak boleh dah Sa'ad oi aku dah wakaf kat Patipah macam tak betul yang ni. Aku ni orang miskin, tapi aku sayang kat patipah. Aku wakaf lah pokok nyok ni. Pokok, pokok nyok ni dia wakaf pokok kat patipah. Jadi duit, buah tu siapa nak ambil? Boleh ambil. Pukul harga. Letak harga. 2 ringgit sepiji, 2 ringgit. Tak apa. Bukan dia nak ambil duit tu. Dia nak bawa pi kepada Patipas. Ambil lah patipah. Oh, tu. Duit ni lah aku bersama dengan patipah. Makna kata, miskin lah adakah? duduk pun rumah dalam bendang pokok nyok ada kelapa ada 2 3 pokok orang tua pula perempuan pula bukan siapa nak peduli tapi ikhlas dia tu pemurah dia tu kau nak banding orang kaya 100 juta patut hanglah bantu dak kah patu ha. makna kata ada punca dia kalau kita fikir tahu ni ada punca dia jadi orang yang patu kata orang orang-orang bukan setiap orang kaya ni pemurah takkan setiap orang kaya kedekut ndak tapi orang miskin pemurah yang ni ya orang miskin kedekut adat dah kawan miskin orang miskin kedekut adat betul tak adat dalam dunia ni tapi miskin pemurah ni sebab tu Allah sebut wala tabsutha kal jangan kamu pemurah sangat sampai kamu pun tak ada ah Allah larang tu Allah larang juga Hang bagi 950 ringgit, orang, eh, orang mai minta sedekah, tak derma, bagi habis 50 ringgit. Habis tu hang nak makan apa? Khabar. Saya nak derma habis cincin-cincin, jam-jam, semua pep-pep duit nak sepatah Tak meng tak, tak tak ikut tabiat yang Allah pesan, wala tabsutha Jangan kamu buka tapak kaman tangan kamu ni sampai macam ni. Kita tak nak buka. Mak tak dibandingkan nak sedekah ni jangan sedekah macam tu, bagi orang ambil habis. Jangan. Ambil lah apa-apa barang lah rumah saya. Tak Ambil lah semua buah-buah mangga ni. Mana boleh? Orang lain penat juga. Cucu hang lah nak makan juga. Anak-anak makan juga. Anak, -anak seorang nak makan juga. Bagilah sekadar. Kalau ada 100 biji, ambil lah 5 biji. Orang lain nak makan juga. Lalu dia kata, wala Jangan buka habis. Buat itu sikit. Makna kata, Allah mengajak kita supaya buat gitu sikit benda kita ni. Ada 100, bagi 5 nil. 1 nil. Ada. Ini sampai sekupang buat orang-baik orang. takde boleh juga. Ha, jadi tentu ada punca dia. Jadi kita insya Allah kita buat istakat itu. Dan yang lain itu kita berjumpa lagi lah. Temuan yang akan datang bila tak tu Haji Noh. Minggu keempat. Dua puluh. Dua puluh enam. Haa insyaAllah. Aku lukau lihazaa wa astaghfirullahalazim liwalakumma billahi taufiq al-fatiha. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ارحم الراحيم الحمد لله رب العالمين وبه نفسي والصلاه والسلام على رسول wahsin bi akhlaqana wa wassi' bi rizqana wa nawwir bi quburana ya rabbal alamin allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan masuma wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin astaghfirullaha alazim taqabbalallahu minkum eh lama sangat kan mengajar sejam bepoh orang nanti pasal allah Okay